Bismillah rrahman rrahim, alhamdulillah, salatu wasalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man vela Allahu Janallah ole falenderojm, do vetëm për të ndihmën dhe falë kërkojm. Ndërsa ne vazhdojmë sonte me Lena Allahu Janallah ole me takimet e radës dhe sonte do të vazhdojmë me temën që kemi filluar të trajtojmë në takimin e kaluar, ku siç ju kujtohet, kemi filluar të trajtojmë një rrëfim të rëndësishëm kuranor që ka të bëjë me një njeri të rëndomt nga njerëzit e zakonshëm, por i cili ka bërë vepra të pazakonshme dhe të parëndantë. Njëri i cili nuk ishte pejgamberi Allahu xhalleu ala, nuk ishte i dërguar i Zotit, ishte një besimtar i thjesht që nuk i dihet priardhja, nuk i dihet vendi, nuk i dihet as emri, por i dihet vepra dhe kjo është më e rëndësishme. Dhe për shkak se ai e ndërtoi iet në, ti dhe në ti mbi vepra të tij dhe autoritetin e tij mbi veprat të mëdha, jo mbi emrat mëdhej. Zoti xhallahu ala përmendin Kur'an dhe bëri shembull për njerëzit duke kërkuar nga vet i dërguari alaihi salatu wassalam që shembull në këtë njerë, to asil njerëzën përgjësi. Dhe kemi marr disa prej dobive që kanë të bëjnë me rrëfimin e këtij njeriu, duke përmendur një herë rrëfimin e këtij burrit të madh në takimin e kaluar dhe duke len hapsirë që të vërdojmë dhe sonë të me lejnë Allah Gjellewala që të shparëfë në njësa nga dobi që dalë nga kjoj kjo rëfim. Zotë Gjellewala përmandi se o gjë e regjullun min aksël medineti jesëa dhe erë një njëri duke nëzituar nga fund dhe periferia e qytetit nëzitante për të ju thëndi shka njerëzve. Lakimi thënë se kjo fjalë nxiton të me të vërtet në vetën e saj për mbledh kuptime të shumta. Desi që kemi thënë në takimin e kaluar, dua që sot të vazhdojmë me një me një dobi që ka e tije, për pasaj të bëjë me nxitimin e tij për të vduruar pastaj më tutje me disa dobi të tjera të radës me lejen e Allahut xhënë lavala. Kemi thënë të ndërruar Allahut dhe motrës se nxitimi i tij aludon me të vërtet në shumë dobi dhe përfitime. Aludon në ambicet ti, vullnet në ti, në guzimin e ti dhe gjithashtu të aje që dhe të fillaj me të sonë të ashtë se nëzitimi i ti dhe vrapimi i ti drej poplit ti e ka dhe një aludim edukativ shumë të rëndësishëm sot njerëzit nëzitojnë në drejtimet të ndryshme, gjithë kush nëzitanë mirë pa të pak të në ta që nëzitojnë në drejtimin e duhur njëri nxitoi ka populli i tij, nxitoi ka njerëzit e vendi i ti, tij që ti këshillon këta njerëz e joti gjykon. Nxitoi që ti përmirëson e joti shkatërron. Andaj ka njerëz që këstu nxitojnë. Nxitimi i tyre është për të përmirësuar. Nxitimi i tyre është për të pajtuar. Nxitimi i tyre është për të mësuar diçka. Ndërsa ka njerëz çë nxitimi i tyre është që të përhapin thmeta, që të gjykojnë, që të demaskojnë dikë sipas tyre kështu më radh. Dhe ka dallim shumë mes dy nxitimeve dhe dy vrapimeve. Besimtari nuk nxiton në gjykim, është i ngadalshëm shumë shumë në gjykim, por nxiton shumë në këshillim dhe në përmirësim. Ndërsa fatkeqësisht zot mund të gjejmë ndodë e kundërta. Njëri nxiton për gjykuar, për të ngjell vendimin ndaj dikujt e që ndoshta se ka bër as minimumin e duhur për të përmirësuar dhe për të këshilluar. Shumë kemi prirje me gjyku dhe me kritikuo, por shumë më pak kemi prirje ndaj ndihmë me këshillu dhe me përmirësu ose me mbulu, sikurse është edukate besimtarit. Andaj ky pun nxitonte. Me pun nxitimi i tij kishte karakter më të vërtetë shumë edukativ, shumë fycnik për dallim nga shumë nxitimet e shumta që sot njerëzit mund t' mund t' bëjnë. Ky njerëz realisht nxitoi që të pajtanë mes njerëve, që të bashkanë, e jo që të përqanë, e që fatë ke cishka njerë, që nëzitimi tjyre gjithmonë realisht s'il pasoja të përqarës dhe të ndarës mes njerëzve. A në një duhet marim simë nga nëzitimi i këti burit madhë që të shikujmë se nëzitime tona, vrapime tona, angajime tona, qëfar karakteri kanë, qëfar motivi kanë, qëfar gjurën pëllën të kënjerëzit. A është veprimtaria jonë të ndërruazër dhe motra, a është nëzitimi jonë, a është veprimi jonë për të kshiluar diken, për të mësuar diken, për të përmirsuar, për të pajtuar, apo Allah në arruajt është në të kondët të në kësaj. Dhe posa, Zotë Gjellua përmenë nëzitimin e ti, ku e kemi të sektë të kemi lekaluar, vajë e regjurën, min aksël, medinë e ti, Vë gjamin a kësël me djetë i rëgjurën jesë a Në zitante Kale ja kaun I tebi ul murselin Pasë që në zitaj Dhe vrapaj Dhe artë të kë populli ti qëfar tha Ja kaun Tha o popull O populli em Edhe në këtë formulem të ti Dhe në këtë parathënje ti Pas ti në ziti me se qëfar po ju thatë të ashtë njerëzve vet para thënja dhe ajo thirrje e ati drejtuar grupit të caktuar të njerëzve me të vërtetë shumë domethënse çka aludon fjala e ati o popull aludon me të vërtetë dobi të shumëta do të përmani me linën e Allahu xhallahu di sa prej tyne të ndërlozon kur ky tha o popull fillimisht këy njerëz dëshiron që Ta njës komunikimin me ta Nbi bazën e diçkafit përbashkët Jumë bi bazën e asoj që të dolen me ta optën Dhe kjo është shumë rëndësi Nga njëra ndodhë që ti me komuniku me diken Dhe me fillu besedit me diken Nbi bazën asoj që të ndon me te Andaj kjo bët pëngjes A i me pranua që të do mjë edhon Nga që ti ponisës nga prizme e dalimit me te Ndërso metode e kurandë është e kondër ta Zotë i Gjellewale të ndërlëzër, kur dëshirën njerëzve, të aprezentën se aje është i vekmi që meritën të adhurohet. E njerëzit nuk janë të e pranuket. Nga cili kënd i qasët të kësajtime, nga asoj që atënë të pajtimit, njësit nga pajtimi për të pajtuar pasajet nga që ka mësë pajtim. Për ndaj, ja i uhen nësë, o ubudu rabbekum e ledhi khalekakum o ledhine min kablikum o ju njërës adhuran e zotin e jua i cili ju kriaj anda ju e një të pajtimit sa ju ka kriuar këtu e mjë të pajtimit po njësëm i nga kjoj pajtim për të pajtuar me një pik të radhës nësa e është ju ka kriuar anda i ajmërit e në të adhuruat kështu shkon kja nga po e nga po e nga po ju jo që ka qenë bët edhe jë po inshallah po në që në start filloj me i shprej dalimet dhe me i shprej kondështimet fështirë pastaj do të rezultat komunikimin me, me pajtim për ndaje unis nga nga pajtimi, o popol na imi një, na imi një vend na imi një gjuh, na imi një gjyr na imi një, po nisim nga këja përbashkëta që edhe ato që i kem të dalimet shikujme ato të i bëjnë përbashka ne emër të kësa që është e përbashket ndaje dhe Kështu ka qenë dhe të e pegambarët Shumë të anë arsujet Shumë të du më dhoni në shambut Allahu Gjalli Ula E përmanë një atë Në tira venë e si thatë Ula in se altahu men khalakas salavat Ula ladhën e kulun në Allah Në qështë i pyti ata Kush ka kryu të qezë dhe tukën Ka me thonë Allahu Andaj Vërzdolema tukët e më sunani këto Kjo është pohem shumë i mirë Këni abë në një shkallë të të lavdrujshme të pohimit vazhdoj me pohimit në radhës aja është i vetme që mërëtan të adhrujës shumë e thjeshtë gjithashtu pejgamberi sallallahu sallem kur dul herën e parë një mes në njerëzve që ka ju tha po do me u akumtu një mësim që edinte se do të ketë më spajtim a i edinte se nuk kanë me e pranu por si e filloj fjalimin tha o poplë janë O të filon fisje, filon fisje, tiri me fisje A ju kam gënyrë në dë një herë? Ju jo. Do të gjenit pajtimit se o nësë jom rranë A po, qëtë ka fillin nga ajo që është e pajtimit Pas ta i shkoj të këtjetra me e forcu këtë Thanë qëmë se ju themë Se pas kësa i kodre do të dhjenë një ushtri me, me ju sulmu A keni me mbesu Thanë gjithë se si nga sinasin na amësutimi në gënyrë sa pro at herë, mos ti konfirmimi dhe këtij pohime, shkojmë tek pika rrethës. Allahu jo. më ka dërguar te ju. Ata mohuan është vërtet mirë po, pejgamberi s.a.s. u nis nga të përbashkët. Prandaj juve duhet gjithmonë të nderohet të favorizojmë ato çka të përbashkët. Nëse kemi të përbashkët përbashkë besimin, në amin të besimet, të tentojmë të shkrim mos pajtimet e tjera. Nëse për shembull kemi të përbashkët besimin, e kemi të përbashkët në sa gjuhën. Se kemi të përbashkët gjuhën, kemi të përbashkët njerëzimin, jemi njerëz, jemi krijesa e Allahut, të tentojmë në emër të asaj që është e përbashkët, të tentojmë pastaj të, të shkrimë ose të të ndërtojmë ura të komunikimit për të menaxhuar mosmarrëveshjet e ra éventale. Kjo është shumë e rëndësishme. Ka të sot njerëzit mund të pajtohen në 10ra, 100ra gjora. Mirpo japin, japin pozitivitet dhe japin fokus asaj që janë mosmarrëveshjet dhe ngjyrimi i komunikimit pastaj bëhet mosprëtitje duke njëruar me qindra pikat pajtimit mes vetave. S'bën kështu. Dhe pastaj po bëhet vendimtar në raport me shtetin, mosprëtitimi eventual mund të jetë sekondar duke rënuar pastaj pajtimet e shumë të që janë primare që janë themelore bazike kështu më ro. Prandaj esenca duhet të jetë të bashkohemi, esenca duhet të jetë të pajtohemi, esenca duhet të jetë të dialogojmë. E pas taj të shkuim ku pa nga qenë kjo qështje. Jo shkrirje, derga saj i njërim të parimve të uja. Jo kështu, mirë po gjithë kush e manë parimin e ti, besimin e ti. Mirë po njëri ju me tentu me ndërtu urat mirë kuptimit, jo me i rënua ato që janë. Nga se kështu kjo kë njëri nga mësën, ja ka umë, o poplë jam, ju e një poplë jam. Këtë e kemi të përbashkat, e kemi një gju, e kemi një vend, e kemi një interesë. Prandaj edhe ajo çon podumë athënyume, nuk del jashtë fsalt të përbashkët që kemi, që kemi të përbashkët. Tjetra që aludon kët është se ky njeri të ndëllosur kur tha o populli im, realisht nga nga fjalori i ti, tij, dhe nga nga thirrja e tij dal me të vërtetë dal në pa mshirë ati, dal në pa dhe mshmëria ti si kur që kemi sek del në pa e, in, brenga e ti për të armen, për të mirën e vendit ti dhe për të mirën e poplit ti dhe tha, o poplë i hem që i bjen në thojza ose në klapa, nuk du më ju pa keq nuk po du më ju pa të shpërëndam gjithë kush ka i zat e, e, nuk po du më ju pa të, të të përqarë gjithë kush ka i bindje por po du të ju bashkëj në një një një një një një një një një një një një një një Unë e poa du të miren Përndaj dhe pejgamberta Allahu Gjellua Gjithë mund të ndërëllër E përcëllën mesajnë t'yne Për mes kanaleve të mshires Për mes kanaleve të dhe mshmëris E asesi për mes kanaleve të imponimit Agresivitetit e dhunës e kështë mërat Nga se ti kime e përdor një kanal Me e përqillë mesajnë tënë Dhe qka kime përdor ti Apo? Dhe më thonë Ti përdo në dikut mi adhonë dhe qka Mëni tabak që më vendos atë dorat, mëni pako që më e paketua ato, patjetër. Cila do cili do të jetë ai ai ai tabak, ai pako që do të tiat. Dikush e ka tabakun e agresivitetit. Të dhun. Apo dhun shumë të jap. Ëndër pa apo çfarë ka, në pako realisht jap sinjale të një imponimi, të një detyrimi e që kështu s'ka qenë përzimi u limovatën, asë paratuin e i përgambarët dhe dhe gjele vola. Ata e paketonin ose e, e, e prezentonin në tabakune mshires, në tabakune dhe mshmëris, dertit, brengës, që të pregaditin zemët e njerëzve të jenë matë gajtë shme e të pranojnë, atë porosi i datë mshim që po u jepin. Për ndaj, nëse dojnë a me i përmbledhë, e kjo është, të ndonazur, metoda Kur e Kur'anit e njërë vazhdimisht por jaçi pokem një të përkujtohemi jo rreth herë me këto parimet kuranore. Sa ka qëllime, sa ka synime, sa ka objektiva madhore që mund që të nxjerrim nga shpatullat që Allah i dha pejgamberit aleyhis salam shumë të. Për shembull, me të vet dikush Pse Allahu e ka dërguar pejgamberin e tij? Ti mund të përmendosh 5, 6, 10, sa të ke njëri nga çellimet madhore, objektivat. Dhe më u kërkuaj për teje që ta përzgjedhësh një nga këto objektiva, që ajo të jetë adresa dhe titulli i këtij misioni, pa dyshim se do të dallonin namëz vetëm. Apo? Dikush që më, për shembull, çësia që ngjit titullin? ti misionin. Na përshëm mund fund të ligjratës unë më thon, vëllezër dhe rrum, na ndihmoni me anji titullin këso ligjratë. Për sa ka njerëz që do kanë me dal titull, ja po. Unë eksahon kështu të vëlla, unë eksahon kështu se gjithkush kish në titullues ligjratën, në bazë të asaj që i kalon bresa, në bazë të që më nëse është falësi. Po na dallojm kët aspekt. Jo të gjithë ndoshta prekem nga i njëjta fjalë, nga i njëta, njëta dobi. Nërsallahu xhallahu ala te ndërlozer ai që ka dërguar pejgamberin sallallahu selam po i hanjet një titull ligjëratorëve të pejgamberit alayhis salam kso po e thuaj nëse misioni i ti tij ka qenë ligjërata ka qenë msimë komunikim me njerëz ai po i hanjet një titull dhe po thotë uma arselnaka illa rahmatan lil alamin ne nuk të kemi dërguar për asgjë përveç mshirë për botën për njerëzit për xhenet madje për kafshët për spëndët për, për gjithçka i ti rahmet apo Kjo është tit në këti misioni, nuk mund t'jëtë ndryshe posë rahmet. Përëndaj, në këtë formulim të këti një dhe këtë prezentim, realisht është një konfirmim se kjo ka qenë në rrugën e pegambarët zotit. Kjo po e prezentan një mësim, mirë po po pa e para pregadit prezentimin, që tjetë i paketuar dhe i prezentuar, Në tabakun e mshires dhe mshmeris Që realisht mahan dhe anulan dhe evitan Gjido më dyshe, gjido para gjukim Se ka interes, se ka diqka pas kësaj Ka prapavi e kështë mërod Nuk ka asgjë përvec se ju du Nuk ka asgjë përvec se ju mshiraj Më dhimëseni Andaj, kur dikush, me dëvërtit I janë din aromën kësaj dhim shmeri o ladhni kur dikosh e sheset i brengë për e ki këtë punë, në dryshe të mdëgjarë, në dryshe të respektanë, në dryshe i mërë të fjalë. Pra na kimi nevoj që marim si nga kjo, që realisht komunikimi jonë, prezentimin e me zvete, po e ku të qoftë, tjetë i prezentuar në frimën e mshiras, në frimën e, e, e, e mirë kuptimit, në frimën e dhe mshmëris, në frimën e derjë, e kom gallja Allah pësë të si e mirë. Unë e kom brengë që ti munësh Unë e kom gajle pëse ti mund shme shku nga kjo dunje dhe Allah si fanë gjënat Unë e gajle kom kitë punë Shë kom interes, brengë kom, kom gajle Nga se formimi i brendë shumë I besimtarit një dërtuat në bi rahmet Andaj kështu pasaj i reflekton Me rahmet, me mshirë Dhe me ato që i përmendan Tjetërë që del nga kjo fjallë ja kaum Që kë ka kjo vështë të popull Paso vështë që shtu me thonë Këtë njëri dhe qka e ka shtu i me thonë kështu E, pom, e para, e para çfarë ka shty? E dyta, e treta çfarë ka shty? Të ndërzo kur tha o popull, ky njeri tregoi qarta se prej ka duhet njeri me filluar. Duhet filluar nga më i afërti. Duhet filluar nga vëni juaj, duhet filluar nga familja jote, duhet filluar nga qyteti juaj, nga mahalla jote, nga, nga vëni juaj. Kjo është për parësi. Kjo është prioritet para gjithçkafit tjetër. Pra ndaj, para se të shpenzojmë energji dhe mund dhe qka do qoft apo për të bërë mirë dikën tjetër, duhet fillimisht të shteri mundësi tona dhe energji tona për të bërë mirë që ati veni, që ati popli që na ka përzgjith Allah o tijem që aty Cëli përneve ka zgjith cëla ka me konë gjuha e ti Nasi kemi zikë dhe pun Cëli përneve ka zgjith kush kanë me qenë printe ti Kush përneve këtë se ka zgjith Cëli përneve ka zg Cilë popull komi taku, ku ka zgjedhë. Po si kemi zgjedh këto gjithë janë për zgjedhje hynore. Zoti gjallë ka përzgjedh. Dhe në baza të kësaj përzgjedhje ne kanë ngarkuar me detyra. Kë nuk do të thot me ku njëri lokalist, kë nuk do të thot me ku njëri mjaftu me pak. Jo, nëse kimun cilë tash jo e harin kët donjaja. Mirë, po ju jone më të keq familja jote për bok, e ti po i çarosh shokët e tu, kjo është kologjik. Ka, ka më të kam zbotr fëmitë të tu e ti po i vesh fëmitë më hollës, kjo është logjikshme është e vërtet, është një farloj bujarie, po është bujari jo nacionale, e pa logjekshme, ande edhe e si tirë se përnën besimi kështo aptër. Përndek ka thonë pejgamberi së asërëm, i bde binef sike, thunë me bime në të rullë, fillon nga vetea jote, pas taj me ata që i kemë përgjësi, kja është e jotja, venë jetë, familia jote, këtu shpenzoj energjinë, pasurinë, këtu bëne të mirën, pas taj, Kemi të prica, e kena bu hajrë këtu Mune bu më delë, vazhdo më të utje Harin të pa vë dunjaja Mirë po realisht Familjojtë e endës ka po hajrë për teje E po kjur me nërejgjt Me gjitë tjere dhe pun të tjere Më ne që kjo realisht Bi e ndesh me këtë mësime të koronit të vë Andaj e tha, ja ka umë, po poplë e emë Pëse së shkojmë poplë dhe tërë Pëse së shkojmë qatë tjetër, dikun tjetër Nështë ta kës A ka pejgamber Këtë pejgamber që din për ta Se ka shumë që din për ta Këqyri pejgamber që din për ta A ka ndë një pejgamber Që ndërgu të një popull E tani Allah i ka në shkall Dhe këtë popull, shkall këtë të thirë A ka një pejgamber që shtapë Nuk ka më la Ma dje Një pejgamber I Allah u gjallë u ala E la popullën e vetë u largua Fallet pa Zotit, para ko e dënoi Zoti xhallahu ala ton. Cili është ai? Yunusul alaihissalam. Ai ftya i thire, mirëpo u zhgënye nga nga nga refuzimi i tyre nga nga nga nga arroganca e tyre u zhgënye dhe Ila. Ila. E çka tha Zot xhallahu ala? Lekta Shkoprodikun tjetër. Të të Zoti xhallahu ala e bëri me e gëlltit kush? Me e gëlltit balena. Dhe kjo është dënim për ta Si dolin nga, nga kjo dënim Me një kërkim falje Shumë koptim pëllote La ilaha illante Subhaneke Inni këntu minë dhalimin Në ersirat e barku të balinë Në sënëte La ilaha illante Nuk ka zëtë që në mërtonë të adotë posteje Subhaneke Ti i pasën nga qdo e mitë Onë i e ma qikon po zullum Onë e isha zullum qare e lashë poblën tem Onë i keqi Andaj, nuk i arsujem dhe thonë, vala këta kështot, vala këta kështot, ce s'li popull i ka të mirat e veta, s'ka popull në bot që këto me livdu, a s'ka popull në bot që ka të kjo do të me eshajt. S'ka kështot, ka përzirje. E jo në ashtë që të fokusohem në të mirat dhe në pozitivitete dhe përmes këti fokusit të largujmë të metet e eventuale që janë ato. Jo dikush për shambull, sartë fletë për kitë venë, për kitë pop Wallaj ka situata në është ta mund është me kohën aqim dhe fosën ka situata mund më kohën ka që ingarkum nuk dhe në arsuje nga një pëse do njështë një bëjnë dhe pun mund të flasën nga njëra e pa me kohën këngjënimi vërshdushëm me kohën gjithë mund këjë fjallur zbang shtu nga se ka thënë pejgamberi sallallahu sallam më nkale heleke nës fëhua ehleku hum ose fëhua ehleke hum dy transmitime Kush thot, jo mprishtim melet krejt. Kejtun prish. Thot ai është më i prishti sa peqemson. Ai është më i prishti, ai po qejën nga pozita e tij, mënon se kejtun prishishtop. Fa huwa ehlak ehlekum, ai është më i prishhtop. Ose ka thon, fa huwa ehlekum, ai ka prish nga se s -s s'ka marr masa të duhura me përmirësu. Nuk është nuk është pozitivitet me shojt e me kritiku, e me qortu, e me njektmeta. Pozvitet është me buj sabër, me upërzim me njerëz, me i mësu, me duru, me përmirësu, me këshillu. Çfarë është pozvitet? Kjo është e kërkuar. Për këtë arsye edhe këy njerëza ja kaum, ju jeni populli jam, ju jeni prioriteti jam dhe ju jeni ata që unë mëshiroj dhe ju dua dhe jeni ata të cilët realisht jeni më të afërmit te mi, duhet mi filluar te ju apo. Teta çfarë leton kët? Fidhë ze ti ja kaum të ndollozësh se kjo njëri kur tha o poplë jem në qka aludon të me këtë fjallë gjithashtot shikoni ollo së është e gjonkja së so, kuptime ka përmblidh në vetës o fjallët i o poplë jem aludon gjithashtot se ne e kemi një anijet përbashkët tërbashkët të e kemi një anijet ne e kemi një fat përbashkët tërbashkët të e kemi si kushtë e ka thonë pejgamberi sallallahu sallam. Për ata që jenë menjanije bashkë, nësa ta poshtë e qemin vrimin me mar ujë, ndetje, makalaj, këta naltë të në qashtë të ujë, këtë bëni qatë dojnë në vend t'juvin, qka botë me tonë, të gjithë kanë me ujë, zhjytë në ujë. Andaj, të gjithë jemi menjanije, të gjithë jemi me gjith gjith një vend, dhe në qofë se duhet me fillu për mirësimin, a i ka fëllu nga vetja ti jepëtë qëfar tha ma lije le abud pse unë e mës me adhuru a që më ka kryu pse unë e mës me bokështët që ka këtë formulim të ti në më thonë të ndruzër najna po kejtë bashk por në këtë bashk kalak unë janisi nga vetja ime dhe këtu ka një mësim të rëndësishëm se njeri hu me qëfar për emri vetor i dhe tohtë njerëzve Ju jo, ju jo duhet më bëkët, ju jo duhet më bëkët. Po na duhet më bëkët. Edhe unë do t'i pari më bëkët, që këtu njerëzit kur dëgjojnë e kupton se e paskën së bashk, ama jo, latosh me kon shikues ose jashtë los, do të luaj këtu, çkork këtu. Hajde luaj ti vetë është e pastaj. Ama kur je pjesë e lojës së atë dhe e merr iniciativën e lojës që duhet, leto me urta pastaj. Se ha dhunim që tu hapesh, ha. E punërim po me një pikë këtij vjeshtë. Mundero ku fikti vane, me skume si gruvë tës dhikon rahati ekonomike, rahati çfarë do koft, rahatës, ai i thot pas ashtyne, bani sabër. Apo ose i thot, kësila çaktura, ju duhet, ju duhet. Nuk marrin këto njerëz ata. Nuk marrin këto njerëz. Nga salari është dojmë të pa ty në mes në tyne. Në familjen e tyne, në shoqënin e tyne ka këto marrë. Andaj ai filloi me alir. Prandaj edhe tendrozor në sot ka shumë mënyra porstasme të komunikojmë njerëz. Apo mund një një hojë, mënat me mënat me Mekë, gat çabës edhe me Skype mi fol shqiptarin Kosovën. A është kjo mënyrë efikase rahat? Aja ti ibadet rahat edhe këtu unë po bëj mësimin tim, jo olla. Duhet marr këtu, çtu përzihesh. Bilan, edhe Mekën e lën, edhe Medinën, edhe i lën kurrë asgjë ka, çtu do të më përzi me njerëz. Nëse donë, më boti çkapë. Nëse, nëse donë më kund gat me Milat Qështu të konë, ja kaum, popële jam, unë e me juve, fat e kem. në i fatë e kemë, në rokë tërmetë, që është dritë dhe spja jote, komë dritë dhe jamë, së bashkë e kemë. Vë janë vërshimi, bashkë në rokë, fëtaftë, bashkë fëtaftë e kemë, nëzëtë bashkë, nëzëtë e kemë. Qështu të ke mundësi me përmjësuafëm. A në këtë da, ja kaumë, bashkë e kemë na. Dhe one po fillaj në këtë, nga vete e me ma, lije, Nëpër t'rregoj për, për ujen time, çu subinda ona. Qi besoj edhe për ju është çu të elogjisme të, të bindën se na jemi, jemi një jap. Ma ali ya abut. Pse oni mos ma dhru? Pse oni mos me më pranu? Pse oni mos me një këta njerëz? E kështu, e kështu më radhë. Në çdo rast të ndërorozë pria soi çë morin pe kësaj Jaqoum se veç te kjo kaumunol që po në ligjrat. Po na duhet të pergundosim se kemi tëra rëfime. Andaj tha ja qoum. E kur i thirrri ja qoum, çka i u tha? Ta shte pejthirë njerëzë, ha di një se komi ju thonë në diqka, kërë ardhen? Shikoni lëndruar, meditoni mirë, kërë shkoni një shpe, lezoni këtë piesë në surë një asin, do thotë nga jeti i, i, i 12 dhe i në jeti 27-28, aty në mes të jetëve, për shambull të kërë për jetit 21 e të poshtë, shikoni temat e diskutimit, Temat e diskutimit të anë shumë më lënsi Sëtë ne, a diskutujmë për temat e duhura? A diskutujtë për temat e duhura? Apo temat në i kurdis në i kur shtjater E tani dhezëm ka lajna? Qështë e kemë në disponimin? Kënjirë nuk pranaj me e zhvendos Askur nga temat e ti, kështë e temat e veta Unë e këmarë më ju thonë, besën i zotin Këmarë më ju thonë, braktis një gurtë dhe idutë Së kjo sotë e logikshme më më më Unku Marmi u thon se kjo është argumente tema bazike. Me bicnas bazon do të u thirë këtijë. Temat e diskutimit janë këto: Zoti është krijuesi i on? E para, baz. E dyta, pasi ai është krijuesi i on, pasi ai është furnizuesi i on, pasi ai është sunduesi i on, ai duhet të jetë ai që adurohet. Kjo është bazika e dyta. Dhe boza e tretë e diskutime që nuk ditë jashtë ishte taj keni më këthi, keni më këthi të Kalaw Gjellewala, keni më ndonë në daritë të Gjellewala, që të flasën atëm, apo që të e në temat e mija. Shumë temat tjera të nëvezër, pastaj janë ndështëta tema mund të jenë plëcu se nga njëra, për mund tjetë edhe tema që zhvendosin në vëmbani nga temat bazike, e pasaj që fa ndodhë? Qënë debate, në polemika, fyurja, në fund, fund, fund, fund, hajde! men te më saktu me e ke bin dikon se është ashtu. Çao botë mësoj. Korqe. Çao, të qa masaj? Qa mirë ti. Mësoj çaqo, të mirë ti. Korqe. Në këtë debat kret, rreth tema me, me Kalzuçi, është çish po themon apo. Prandaj është shumë e rëndësishme të ndënozë që të shikosh para se të përfshijesh në debat, në diskutim. Shikoj aion tema që i shërbejnë vëlla, asaj që ka kërkuar Allahu xhela apo son tema. S'është që ti, nëse muahbeti bëhet, është të, lej, bohët, tema të diskutot. Wallahi më tepë Allahu imën e nuhet alsom si mosim me marr 50 debat. Si mosim si? Më si. tepë Allahu dië një i jashtëmadhishëm, nuk mundesh më dhon keç çka ka përgjigje. Disojësh kanë erdhën vjesën. Hoq eksa më në van. Edhe punë në punë nuk di të valla tha, e i thë i thash i vjesni hoqë të kallzoj. Edhe në vit. Thonë s'ka përgjigje për to. Që s'ka përgjigje për to. S'ka istami s'ka so, më dhon gjeva për kët punë apo. Apo Sor isnow me të ndovazer me dhon përgjigje çdo kurrëset një çat i bën me atij ç'i ati, kjo është përgjigje jo vëllapta për. Ishtomi ka përgjigje për çdo gjë që i duhet njerit jo për çdo që i bën me njerit kodallim çdo gjë që i duhet njerit ka për një Islam çdo gjë që i bën njerit smirëz të marrëto punë Allah ç'a si bën me njerit do ndanot tash hajde hyqim më has rufunim jo vëllapta Hiç kas si bjen me njëri tapa. Ço si bjen me. Ku rreshtja? Ku rreshtja sa apo? Hajde tash na në fund çfarë? Vë si, jo valla veçm intersekas, jo çka kam vetë tani. Sa kokë si tema apo? Se ka, ka as këtë? të kom u bin. Ne po më intereson më qstop. Hapi, haj skem çaboj më bët, na haj tash jo. Më bë më e bind kurxos kanë këtu pun. Më bë mos më bëta peshar. Islam më sakt po këtu. Taktan kundër tan. Që i le valla këtu punë mi. Ishtomiko apo për çdo për çdo për çdo. Nëse ti kish diçka, ka zënë tirat. Le të di kontratën e lopë. Ku rreshtje? S'ka kurkun but shtollom, në kokurkun but. Po diçka problemjon. Çdo kush mbut ka përcaktuar çka më e vjet, çka më përgjigj. Veç ta musliman ke na për një gjë s'ka. Veç na gjë s'ka. Apo? Shumë pyetje që na bën neve, veç neve na bën, si bën tirrat ato. Sa ta stuhen më e vjeçja shtollom. Apo, e pse veç natë do të më ndon për gjë për të punë? Çka më ndon për këtë? Vetë ato çka më ndon për to të kallzojnë çka më ndon për to më pas. Pse veç natë do më kallosh çka më ndonim natën? Apo? Veç ti do më kallosh çka më ndon? E ai çka më ndon? Ka dallim? Sikena bashta për gjë që më kallosh çka më ndonim. E çka? A ka interes? A ka dobbi? Apo, a ka a ka problem nëse s'ia punë gjëja? Jo, s'ka kur gjë të të di çe po thutë. Ha vëllai sa s'ka koha. Sen merresh, kado përgjigje që duhet më orkua me morrësh. Vjen kuaj merresh. Po shamull. Nëniresu kun kurn haç. Në shamull di thjesht më tapa, kurn haç të pun. Wallahi s'përgojë anata dit. Kështu s'thot, ku shkon haç, krejtë të duniersh apo. S'u ne s'përgoj, pa paj vet ato atje ç'do. Pa paj çabën, mos deli fën Rafatin, do rregulla ka thën, pa, pa pa paj pa. Kush e ka pruhet në kit punat. Te është çtetë për saqë. Prandaj ka posuleva që kanë shkruar për haxhin, rregulla e ka mësu para se të shkon haxhi. Si u shkon haxhi e kanë ndruqon, ai fik ku jam i haxhit s'bën këto apo? Ndron. Po duf kam me armë dhe të, një javë apo atë. Po ndron. Një pjuleva kanë ndron mos po i them. Dhe kjo është 1 or, po çaj ka kuptuar ç'stot. Ka thon saji, saipi, safos merva 7h ka thon e kanë vet çush ngjesh atë ka thon me shku pish safos nmerva dhe pimmerva sa humi një herë 400000 ibn ka me shku e marr ai kanë ç'kjo është atë me shku shkon din safa prin safos nmerva pimmer kthesa voni një herë atë çu ka thon se s'ka buhaj kur u shkuën haxh më ka paçi po kjo pun 147 herë probleme se bajilarg është apo ka thon rone se po dofka me ardh me morr dash a 7 herë 14 herë atë Aj, nësë janë e me kohë, i përvoj njeri, e kuptan përgjigjen Para se me orë kohë, se me rrështë allahë Mos e gutë përgjigjen, se është fryt përgjigja Nëse këpot frytin para kohë, edhe do këta vëm Se është fa i frytit, e ke këpot para kohë Ande disa përgjigje po tipën Nëse jenë para kohë, se s'ka njerës mundësime e kuptu Mëndë tjenë t'hidura Jo pëse përgjigja e problem, po fryt është i para kohë shum Andaj japon përgjigje, flasim, diskutojm për temat që realisht përqatku, për çatvend për Islamin e kam thënë. Tërrat, se kena bosh me don përgjigje, vëllai. A se kena bosh më? Ju pse po më shefëm dije? Po s'ka ard Islam për këtë punë, vëllai. S'ka ard. Zoti s'e ka s'e ka buka d'Islam, sikur se thash me dhon përgjigje, çka ti bën me anërr? Ha dhomë ka dhon Islamin për çdo kohë, për çdo vend. Jo, Allahu thật. Jo. Ti e ktheno Andaj i pejgamberi sa salim për shambull E ka përdojnë kërë me totë shumë O arë njëra e ka vetë Njërë ja asurë Allah me të sahë O i dërgurat, kurë dita këja mjetit? A ka orë kuranë me ne ka zhë kurë këja mjeti A me ne ka zhë që kom vu këja mjeti Që në përcële në ka orë? Tash këj pejgamber më ngushtu Në zonë i ngushtë, pejgamber të shumë në rridhune Me vetë Allah në ka zhëmë jara për kurë është se kë O stëkm çu ti me kallzohet datën kalendarike kur ka mund këto mes, s'është Së puna juve kë pun. Ju, Apo ja Islami si ajë përgjigje për, për këtë datë kalendarike, pik. Ndaj ti jeh për, kitko, për, kitko, për këtë kohë, ndajse për këtë kohë punëjoti. Ku e ka kthy vëmendjen? Ma da e'adatta laha. Ça ti vogoti për të, të? Për çita kanë çdo mesu. Bonu goditi për kiamet. Le ti kalendarën se ti as kimi shkatur dunjen, as kimi frysur ti, as korxje s'ka so puna jotja. Ka kush e krym këtë punë? Islam me korrërt më do të kufinë vetë çto është atë. Logjika e të qytosht, ta ka folë Allah te të qytosht. Don më fluturë për të logjikën sënte, është problemi joti. Islam më nuk të përkrahn kët fluturim tonë nafton. Sa është përkrahje. Islami më soni më notë kufitë vetë, çe të qifënin ti në san, shumë sa në simarësh ti Allah. Që shumë senë përgjë, për to, sa në sik përjetë tonë arnan me top. Edhe se ki problem. Sa ka se në dunjë që na nuk i dim. Edhe i pranojmë as nuk vetëm ashtë për koh, ashtë për vena, logike, as për këtua as për kët vena logjika as logjike hiç i pranojm çashu të thecën pse pse jeni në shtu jeni dorzuo edim që s'u shkon matutja e pse s'po dorzohemi para para fjalat zotë jella s'u shkon matutja olla s'u shkon s'u merr vesh ti pun e jo ti jo është qitoim kufitetuava jam thë ky njeriu tha këto janë tema tona kjo e diskutim jon për te qsai unë as kom kompetenca as kom dië Po shënueni e kapon Allah, absolutisht që po shënueni u ato. Zakonisht njeriu do më një nga vërteta apo ngjollin tema imagjinore, ngjollin tema veç popullna mohabet, se scoq çeh me e, me fshit për një për një mur i caktuar me on një anxhj, çtu e kiti vllapo ndo të u japin. Os dën kështu. A ndaj e ke po për shkakun ku doni nuk do në punu. Os do më punu. Ai s'do më bumuavat për temën e punës. Do me, vo, do me vo ma beth për problemet e punës, a ke po? Një një që nuk do në zidhje, a i sforë për zidhje, a i kohë për problemet që mi ikë për zidhje, a do me pranukit mënyrë të komunikimit edhe për islamin? Kjo njërë se ka pranua, këtu e në temat e mija, që tomë për slasën, që, që ka unë që për thirë t'i? A nda i kujdes për temat edhe kujdes për diskutimet. Tjetër të ndërlozër që ka munë i tebi ul-murselin tha ndyçni qëta pejgamber qëta që norë, këta ndyçni jëftëm qëka nënkupton këndyçni këta aftën, që kur tha kënjire Wallaj shumë ka dobi në këtë i tebi ul-murselin du me përmanë veç du dobi jëftëm përmeshur rukë se du me përfëndu sondë dhe këtë rafimi në shalat i tebi ul-murselin i bianë të ndemë lezër se është shumë erëndësishme Në kuptu referencen Në kuptu burimin P.K. ti i, i mërë kuptimet e tuja P.K. Shumë më më nëmësi ka fa puna për A në kjo njëri Krasi ju të regaj Qka du të me bo I kthejnë referencen Sot ka përpjeket shumë të Nyrat ndryshme Që njerët me i qëriëntu në referenc Për shemë Referenc e një fmiu kush është? Printë të ti, apo? A qëka të thotë, fmi i vuglë, baba e më qështë të thotë, nënë e më qështë të bënë, sa i zinë të të tërë, e tër. referenci ka, printë të vetë, kush këndë shkullë, i shtotë të se referenci dhe kush, mësusja ka thonë, edhe selkunë, se për ta referenci, mësusja të ti, mësusja të ti, referenci. Mënë tjetë referenci të shëshni e të ti, kur nënë, referenci ka, Sa ato apo kemë debatu në, do të them gjuha shqipe flitet në të shumë troja apo edhe ka shumë dialekte. Na i them këtu kjo kjo zonë, atë tin këtu kjo zonë. Na sti Fiolor, ç'këtu se na ç'to them javën? Apo na dëna me me ka vzu saksin në fjalë gjithsesht duke i referu kujna, referencës ç'është sikunaj na rrit. Ç'është i kemi thonë na gjë kësaj pune. Na sti Fiolor, këtë kundërta kjo fjalë puna, po na ç'i thonë na afta? Anë njëri kër, caktume, në njëri kërion referenca që mbasaj pastaj flet, mbasaj, kuptan, mbasaj, analizan, radhë. e kështë më radhën. Dukë e ditë rënsin e kësaj ka qarë që ndryshme që të ndryshme që të ndryshme me i qërjëntu një një në referenca. Të. Një për referenceve të rëzikshme që mund tjenë pozitive por jorelle për po buon shumë negative ka kësi, ka kësi janë referencat e medjumeve të ndryshme apëta. Edhe kan arrit fatkeqësisht no impono si referencat. Son njeh oh, ton, o valla, ti pulëshu televizorin apo ç'është afta? Apo a e ke ka referencë televizorin? Domethë kaon ç'është? Qishto. Ç'është lomë të veshat, ç'është deshat, ç'është ban, ç'është vepran, ç'është flet, pse ç'do e ka referencat? Mbo sa vepraton. Po mund të jetë televizionin, radioja, gazeta, mund të jenë vërza të mira. Kurin shëndoshja, kurin e mira, kur kanë vlera, por a mund të jenë qorientuese? mund t'i në shumë, apë, mund t'i në shumë, veç e në kohë në kër njerë janë shumë të lidhur me rjetet, me sociale, internet, e ndryshme sociali, internetet, televizionat, duhet me pas kujdes, veç alështë, në këtë kohë, në këtë pik, kush është referenca, kush për të mësën o dhëllohë, dhe në kohën e fitnive, e kemi thënë, shtohet nevoje për referenci, tjetësa me e qartë, në kohën e të razirave, njegullirave, Nëse u shohsen në kune ashpabë sikurse kemi thënë edhe më herët, kanë ndodhur nivrasja, është vruar Uthmane radhiyallahu ta'alanu. Në pasojë është turbullues hapi pak, Ibn Abbas i ka thonë se mulane righalekum. Në e përmendi vëllah burrat. Referenca, ku e keni marrë këtë që po thoni? Kush ju ka thon këtë ju afton? Referenca. Për një vrasje. E çka të më për një koçë realisht, çetë çka zbuhet sot veç vrohen njerëz apo. Në këtë ku, a nuk duhet më mund ku pe merr Allah? Kush po të mëson? Me ku po shkon? A ne kujdes, paraferenës dhe juve Beçanësht, djemë të ri Që hynë në ishtë dam Ska më përrujt madhe Dikush kamënë si me, me ua këtë shpërdur Emocionet, me ua këtë shpërdur Energjin, me ua këtë shpërdur Dhe më shmërin, e ne më zhoj pasaj Me orientu, kusë duhet Kujdes, kushë paraferenës dhe jote Pe kujtë për mësan Masë mësapit diku që së në gjahë Allah, nuk e din Një ele këngu të ka mu shmanë, në kadale, Allah nga pop lëtë, që ta që jenë me ty, afer, për që ty në mërë apë thënë, se nuk është e mund shme, të nërëzë, po e jesia, Quran, o thënë me plët përgjësia, Allahu gjellë me thënë, në Kurën, nuk ka vend banim, që nuk kemi dërgu përkujtua së pejgamber, s'ka vend banim, shtyrë të kësë ku ka pas njerëzë, Allahu ka dërgu pejgamber, dhe li saka arë kosh, Muhammedi sallallahu sallam, dhe me të është për nëbyllë misioni pejgamberve. E pas ti, a vlenë kjo a jetë, po vlenë, nuk ka vendbanim ku nuk dërgëllë Allahot të rëshimtar pejgamberve, dhe mësime t'yne. Që njerë në pas mësime, më mësu fene Zotë Gjellë Gjeralu, e veç anërështë, në venet të t'ila, ku ka muslimanë Allah, ku ka traditë fesë, ata mërmene se Elan Allahu Jellaluhu kët popull që kërk pritësti fetare këto zvar me këto dalëlat, s'ti ku merr të dija ose nëse këta këtyën shkritihona, duhet të dalësh ta ksoj për dikujt përmes internetit e sa din emën e ai popull ka hakon. Është ke mundshme. Sa është ke mundshme, Allah? refuzon kët Kur'ani e Sunnet e ulemaoja, sa është ke mundshme. Prandaj kujdes po referencën. Ky njeriu tha ittabiu al murselin, ndiqni ndiqni kë ndiqni ndiqni referencën e shëndosh këta janë e dyta që dilën peqsojtë ndonjë se thash është sa so ka që bini menç. Dhe kështu duhet të jemi besimtarë, i mençur, i logjikshëm. Ky po i thirr popullin e tij me një ndjek në referencë, ndijni shta njerëz. Po unë po ju them ndijeni se kam jaran këtë jo, thëm, këta ata. S'po them goje kët hoj unë, s'po them pse ona kam jaran këta njerëz. Jo vëlla. S'po them njerëz këta njerëz, s'unë kam interes me. Jo. Unë ta dëshmëj ta dëshmëj. Praktikisht dhe logikisht Pse do të minjek? Kënyri praktikisht ju ka pëse do të minjek pejga mërtë Pse do të një minjek? Nga se të nërozër kjo është me nësi shumë e kuptuop Jem dy kriterë që kënyri ka përmen këto Në kuran zote ja ka përmen Dy kriterë Pse do të minjek dikona pëton? Qka tha pëton? I tebi u Me lajes e lukum e gjuran Vohum mu të duun dy kriterë Ndëqni ata të cilët Nuk po ju kërkojnë pages Dhe janë të odhëzuar Dikushte Kush i plecon djekja o lapto Nga se di kush mund tjetë E folj të vërtetet Apo? Mi po kërkonë pages për këtë vërtet Ti kështë posë qak me shku Me këm pjesë asoj neje Pjesë ati derzi Po së në shkon ose shtrej të hymja Apo? është një arsuje se smush më këm e ta Ose tjetëra atas farë të zume, kjo, i shetja shiqare që kjo sërë të zume, kjo është shfrenim. Së atë fatë kecish njerëzë ndjekin, ndjek, ndjekin modele dhe figura që jo që i plëcujnë dy këtere, po asë njënën se plëcujnë. Dhe njerëzët me kënari dhe me mbulën ndjek e qita. Banu fanë si qitina. Edhe është shumë shtrajt me njekë. Ka qmim, po, ka qmim, zhëtë me uble publikimet, Do të me marë pjesë, kërë vinë, me pagu bileta, mu versi ata, këtë ka kasta, pagu i njerëzë. Pagu i përmenjek shfrenimin, johëzimin, pagu i përmenjek devijimin dhe johëzimin. Dy Dërsa këta thënë, onë e për indjeku këta pse, se këta së përjë lipin para Allah, këta së përjë lipin dunjane juve, këta së përjë lipin gjepatë. Ta për u alipin zemrën e juve Me i adërzua laut Nga se këta në ndërgum të laut I le gjekë shumë Shumë arësyshme Prandajte në ndërëzër Kur thejmë nëse duke me njekë dikan Nuk duke me, me, me fanatizem Kështë kështë ka nga njere për shambull Kur bënë thirje nga njere Thirje me njekë një imam caktum Për shambull Njekë e këtë imam Bënu në këtë medheb E kështë më rrëtë ka shumë argumente logjike të fuqishme për shemb për shumë raste përveç ato pse për shemb duhet më e pas parasysh dhe më me njëk mendimin e Imam e Buhariut në vallë por jo për shkak traditës, për shkak trane se kia degradën e Buhariut Allahu që është imponim po me dije dhe me fakte dhe me dituri dhe me dhe dhe, dhe me a çaj ka thonë që këtu nis bindën atë çu do të më i bijet me njëkun e mot Jo më fanatizëm, jo më imponim, më detyrim, gjasë njerëz nuk e duan pastaj. Dhe jo më thon se, ya ja që shtot, ya ja ti, se çdo njerëz pastaj mund irritim. Antaj duhet më bëj me një dikon? Po a a a po t'li pora di kur më këshilloj, a po t'li dunia jo. Shikojtë udhëzum po. Gjasë ka kriteret udhëzimit, flet me fjalët e Allahut, flet pejgamberin e saj, flet me atë që është e mirë, largon gjasë fyunimin, gjasë dëvimin e kësaj mëron. A në këta ishën të logjek shumë në thyrën e tjune për me njek referens në duar. Në kjo është dobi shumë, shumë rëndësishma. Përsaktimi i referensës dhe aftësia jote dhe logjika jote për ta dëshmuar arsue shmërin e kësa i referensës. Për qëta arsue për të tomë me njekë, për qëta për të tomë sopiti, për qëta për të tomë qështu aftëm. Dhe u hakam thënë disa të ndërëzën se me e përcil mesajnë Allah gjelë gjelë hu janë mësë shumëti mësë shumëti të natyre së fjales nuk kanë mundësi ma teper pas me folë me thonë atëm se kjo kështu, kjo kështu, kjo kështu ka njerëz që ndikimi i haqalarve ju pengën dhe tentojnë që me i demonizu haqalart të aj përshkanë kërë për nganë, e kështë mërodhë, me të po kiamet, që mësë më më mërë për jasaj që kanë, fletaj, apo. E kush duhet me argumentu se duhet këta me konë referencë, për shumë sene me ingu se mire kanë, kush duhet me konë? Jo, logikisht me tonë, onë i akum paharin, kështër më familin, kështër më silnin, kështër më edukatën, kështër më punën, kështër më tarnën, kështër më këtë, Kraj këtojnë argumente se unë e akum po harin që ti më simja përë Andaj tha pejganë beri sallallahu sallem Entum shuhedaullahi Fil ardh Ju ini dëshmitar të Allahu në tok Allahu ka pas më simiton jërëzhe Besani, a këshin besu Po Me i detru Allah, kësh bujt Po, Wallahu që i ka detru me Shumë, se anë i detruan, besa s'ka qa Kun, feja kun Pa Allahu gjellëva ka dërgu liber Fjall ka dërgu, si kërta është bëgjallat kanë fjall jun kuptim fjalëta apo ata flasin ti të dish kaskan më shumë Allah ka treguar libër fjalë që Kurani veç fjalës apo apo e kush dëshmon se kjo fjalë është e drejtë kush dëshmon se kjo fjalë është e përshtatshme kush dëshmon se kjo fjalë është dobishme kush bardhë te kso fjalë apo çiksona bashkë me jotën gjithëzu me, me kono ande ky tha ndiqni pejgamberin e un duke i ndjek pejgamberin çica komsua apo që soi mëchim një më botë, që soi edukum një botë, që soi zell shumë një botë, soi sjell shumë një botë ekstraordit. Andaj bëhuni dëshmitar praktik se kjo fej ju mëson me punu për vënë në juaftë. Se kjo fej ju mëson me kontmirë, se kjo fej ju mëson me kompësirshëm, se kjo fej ju mëson me konsolidar, se kjo fej ju mëson me bujor. E këto vlera të mosh më njerëzore. Bëhuni dëshmitar. Dhe gjithmonë mos themi unë, se ky sta unë, po tha këta. Afer. Fjala e Zot Gjeloa, pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam ka mbsu kështopun. Ne jemi të mirë, allahu, në se në rapës, ditë, në su, Allahu s'na ka mbsu pejgamberin, saqadim na me kon mbrap, ishte çuditë jote. Amon na ka mbsu Allahu Gjeloa me kon e durojm e bëjm sabër, jemi të mirë kësht mbrapa. Prandaj itte bil musrin, çam bransi, i orientoj ka. Referenca por juç jo orientim kështu, po me bindje, me logjikë dhe me arsye pse duhet me njëjtë pejgamberaton. Pastaj tha i tha popet vet Ini amentu bi rabbikum fesme unë Që gjitha jet ka 4-5 dhe bika Veq sa na po përzidhme Sa ka tjede që le mati kam përman Tha onë e kanë besu në zotën e juaj Fesme unë Sa i me që mi shko në kënirin Allahu gjëllë leval në gjëllë me të në bashku uftatë Tha onë e kanë besu në zotën e ju Onë e kanë besu në zotën e ju Do onë e mi jujë në bashkë e kemi në zotë Onë e kryva Hadë dhe ju besoni me u bashkë e shtapë Qëka? Une, nuk tha kom besu zotin tem apetoni zotin tem ju ju ashtë juve, unë e kom besu në tjuve së përkona, unë jë mbësë si ju që shëshdash me konë një apëtën sa ima që mënë nuk tha bë unë i sione po tha ju shëshdash me konë që shëtët e unë si jë mbësë si ju apëtën i një amëntu birab bikum fës me unë thangani pimeje obora kjo më rëndësio la zëni shumë më rëndësio përkujt përngojnë njerëzit ap të ndëgjojnë për neve, neve. Nga se për neve. Gjasë njerëzit shpresojnë që ndëgjojnë për neve po për dikujt që s'është për neve apo. E kjo bën bajgë tani problemin tonë. Bajgë për lan. Montavçi me i shkurtu ndrimëcimet, bau pjesë e popullit, përziu çdo kush me ta, leçuim kushje. Falt për ty ti si besimtar, ti si musliman për pejgamberin ton Folteoll, jo dikush tjetër. Ne kemi kurkur na kazuën edhe me çka është Islami. Zonës me kush do koftaj? Për Islam dit kush flet? Për Islam dit kush kallzon çka do të nekon? Ne kon, nuk do me kallzonive dikush çka është mesatarja e Islamit. Faleminderes shumë, e dinë. Kem ne ku të kallzon? Jo dikush që nuk ka musliman, na kallzon neve çu me kon mesatarna shum, shum, shum, msus, e afta. Faleminderes, shumë faleminderes. Ne kemni mësues, e kamni Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ai na kallzonive mesatarja. E kemni Kur'an është libër i on, çka na kallzonive. Edhe po musliman kush janë? S'ka nevoj. Na këna histori, ni mi e 400 vjeçare. Ka qenë për një bodmë kush na ka qenë na musliman ta bëj. S'ka nevoj. Tu atë musliman më fot për vetësi na. Na me veprat tona, na me angazhimet tona, me fol për vetësi na. Andaj thas me un gani vëllah, pimë ngani. Se kan marrën ju thon, çjo të tjera që realisht spo kam çfarë mi në ju për mua të fjon, jo pse çasto janë, po pse janë çasto? Mund të manipulohen ata. Andaj është rëndësi që, domethënë jeri, ndasë musliman, sa më te për kanalet e komunikimit që mund të komunikuohet me njerëz me masën, me një post aktive, me i postë hapur në postë gjallë. Ne shërbim të arsoj që ka të bëjë me prezdimën tonë kushiyetin e Allah, le të luaj njerëz kushia pastaj nëse të ndonuzë njerëz ejunit drejt pejgamberit saqë kush është kushti po, kanë rastin me ndëgjuar për pejgamberin kush është e para. E dyta zhveshën nga paradjukime dhe epshet. A kanë mundësimi e thonë së shpegamber? Kor. Kupetin? Historia që shto... Kna, te isat, te isat që shto është të sëri eftër. Sërë njështë janë zhveshën nga epshet, nga interesit, nga paradjukimet, ka dasht me logjika Allah, onë e po du me këqyrë kushë o kënjëri, dhe ka pasë qasën burimet shëndosha, në fundë ka thonë Muhammed në Rasurëllam të. Që kjo është, Për ndaj, ne t'ju alergujmë një dhe pengjesat, që mund t'ju pengën me ndëgju qartas zonin e Muhammedit sallallahu a sallam. E ke po radio, dhe me lip bat, për nguen lamet, për zhurë më banë. Qa banë ti? Qa banë? E livrit e radionin. Me lip valë. Kuj, e që të për rëk mirë, ma e mirë. Për para, qërë të t'ingëshme radionat, me ngune i lejma dhe qëka, se që t'je ka për valë, se ka valë ku dënë ti. E po, andaj, e mirë e qëtëpit, qështë do në të dhe, ku do në të menajtë. Kërëllit me shku këtu, me shku këtu, se valë që është e rokin, me shku pasë tër fotografia e festë të njerët, pasë tër mesajë i Muhammedit sallallahu aleyhi a sallam. Dhe pas dhëtë sajtën rëzër, patë këtësisht, këtë popël nuk i mori parasysh mësimët e këti burit madhë, nuk e ndëgjuan. Dhe këtu Allah u gjallewala e përfunden për rë dhe pse, japën me kuptu argumentet, dhe japën me kuptu, kuptimet ajetëve se kënjirë është vra. Dhe Allah i tha, këjle dhulli lë gjenne. Kënë varë, në varë, në jetë në vareza, i tha Allah o shpirtit i të pastër. I tha, hynë gjennët. Hynë gjennët, këjle dhulli lë gjenne. Qëfarë tha kënjeri? Të ndërroze kënjeri, Dhe që la porasi për zëdekurit, për zëgjallë dhe më, po edhe për zëdekurit nga varri i ti dërgëmëzime. Se të mesajt e ti nga varri i ti, tha, jalejte qaum jale mun, bima gafërili rabbi wa ja aleni milën mëkremin. Tha, ah, si kur të kështit poplë jam, për këtë faljet ma dhe të zote që fitova pejsoj edhe për këtu në dërimet e mëdhaj që Allah me i dha mua pëtën si kur të këshme dit pop dhe jam bljani që shpejtësi të mundu në veqë si shpejt me e deshifru pak këtë thirjet e ti nga varri pas ju përpjeka me e deshifru thirën e ti nga në bitoka tash nga varri ti korë tha si kur këshme dit pop dhe jam në qka a lëdoan thirja ti të në nëzërë Virja ti nga varri i ti kur e mor përgjithëme dhe myrzën për xhenat çfarë mesazhe jap? Se kjo bota është e shkurtër. Shiko, nga një konflikt, nga një përplasje sekonda ishin, momente përfundojnë xhenat ata. Nuk zgjat shumë ata. Që mesazhe të stabilitetit, të qëndrueshmërisë, të durimit shpesh shkon ato. Ska është një dorë e shkurt, një shpirt më dal dhe është e kuija Allahut. Një e gjallë me ardhmë të caktimit i Allahut marrë fund. Andaj mos u mashtro, mos u habet, mos u zhvendos, rri i qëndrueshëm, rri stabil në parimet të tua ngasë. Kur më ardita kur kimi undëru, edhe nëse sa nuk je duke marrë dekoratën e, e, e, e merituar, nuk je duke marr lavdrimin e merituar, sa problem? Së shpejti kimi e ndëgjuk këtë që i kanë ndëgju këtë njerëz adxhul il janna hun jannat dhe kënaqëme nderimet e Allahu xhallaluhu ata. Ky njerëz ndonëse gjithashtu me këtë thirrje nga varri i ti, tij na mëson se doli shpirti i tij i pastër pas sikur safat ibn Abbas radiallahu ta'ala. Ekshillonte popullët i përzgjallen dhe vazhdoi të ekshillonte popullët i përzvdekurin. Wallahi ka njerëz Mashum ja kena pa po harin këshillave kur jo ndej, se kujikun gjall. Kujikun gjall se na ditë na shvlerën, jo kimetin, se kena nguf fort. Masi që jo ndej e kena kuptuar vlerën, sa kena humb që si kena çfarë na pas kamsuën e këtë marrë. Këtu janë njerëz të mirë aftë. Sikur se ka lënë një gdietor të tashëm, ka njerëz janë në varre, të vdekur për atë gjall. E ka njerëz janë gjallë, po janë të varrosur si ndejt. Kur djeg Absolutisht kur gjithë skajt me dekrin dallim aftë. Por edhe se këy merr frymë ai s'mer frymë aftë. Po ka njerëz që kanë vdekur, por kanë lënë msimë gjallë. Bëndë çështë Allah. Kur vdes, lëmë pas vitë msimë, porosi, udhëzime. Shembull të madh që njerëz udhëzoan masteja me msimet e gjallë që kemi i lon edhe pse ai është i vdekur aftë. Kjo është porosia e ti nga varet çikop jap. Porosia e ti të në, të ndërua vazhdimisht është se ky njerëz tha edhe kërë shkajnë gjenet, edhe pse e shkelmuan, e torturuan, shkajnë, kanë shkelmu, thua se ka vdikë si pasoj e torturave, hynin gjenet, dhe prapë se prapë dëshmëj se, në shpirët e ti të pasër, nuk bartë kur fërë, kur fërë dozët të hakmarjes, të urejtjes, prapë se prapë, me të njëtën dhimë shmëri, që e kështë e kështë e gjallë, me të njëtën dhimë shmëri dhe rahmetë, vazh Të shkom poplë i jam, gjallë, une, në mesin t'yne, e mi u kalzu, ku e erë dhe ku ndërova, thëmë. Pra ndaj, kështu jam pejgambertë, Allah, gjellë e valë, kështu, a ju pikutu më su, kështu? Nga pejgambertë, e zotë gjellë e gjellë e gjellë e -Vale, luftëm. Erdhen me lektek Ibrahim, Salam, me i tërgu se po shkojmë të këlluti, me e shkatru poplë në lutit, dhe djetë qëfar bënd të poplë në lutin nga marzinat, nga paftyrësi që i bënd t Tha, po aty është lutit Dheke me shty të nimin Shikoh, Allah thot Jujge, dilu nafi, kau mi lut Polemizante me neve, me meleket Polemizante Ibrahim e son Për pop në lutit Imbron të atal pësa të ishë në Dhe vijem, mos i dhe në një prit një pakat për. E Allah, qka i tha Këso i sile, tha I ne Ibrahime, le Allahun halim Ska fa Ibrahime se që shumë të ështaj I butë ështaj, i dhimë shumë ështaj Mos prit piti diçka tjetër për vesën brojtje përsa rahmet zhymshmëri mund si me e shtyr dënimin që kështu të shkjo apo edhe besimtarit që e njeh rrugën e pejgamberëve scohesh me dal pas kështu. Po kurse kuptojm rrugën e pejgamberëve e pardorim si mask rrugën e pejgamberëve por realisht veprimet janë të tjera ato. Dhe gjithashtu të ndërmosur ky njeri nga varri i tij realisht tregoj se ku ku janë nderimet reale ato. Wallahi shto që njerëz me libër dunë një mësmeleon mës dekorat për të adhon kurë në kërshkja në apartmata që ka dekoran Allah o gjellë ura njësër kurë në kërshkja që ka shpërglen Allah o gjellë ura njësër për ndaj sa so japi njështë në mund me marë një dekorat në këtë dunja nërsa këtë jetë në ka adhon në fund me u dekorua tën, me marë një dekorat nërsa në gjëni për dekoratat e ahiret të adhon ka thonë pejgamberi sallallahu sallam për ata prindë që kujdesen që fmit e tyne me mësu Quran. Me mësu Quran. Apo, thiren këta fmit ditë në gjykimit, i ndërën Allahu gjallë levala më ndërime, nësa prindë e tyne, që ju kanë e të gati, kanë investu e, kanë e duku për Quran, qëka thot për ta, pegameri, sësën? Dekorohen me dekorat në ndërit, kuror, vendosë Allahu gjallë mbi kokat e tyne, apërën. dhe thotë, kjo është, Nderi i atyre që i kanë shërbi fjallës Allah Gjallahu Ala Kërës e dunja e Allah Kërëtë dekoratat shkojnë Kërëtë të retënë Kërëtë spesën me vler Kërëtë njëri për të thotë për i varri ti Vënaja vëmendjen Kurorave të ahiretit Vënaja vëmendjen dekoratave në ahiret Mos i hargja të dekoratave Me dunja këto Rruj për atje se Që atje ishtë në derimi Që atje ishtë dekorata Që atje ishtë kurora Përna këtë dynia po plevet anë çmoi, vasa me dekrusi haro këtë njerëz, apo më pshtu, ata e vron, s'ka problem. Pse nuk je shpallë haro këtë dynia, pse këtë dynia s'je si shpall në vjet, s'më rëndsi, e rëndësishmë është tek Allahu si po shpallës. Kush je tek Zoti xhallahu xhëlaluhu? Ande kish të thirë këtë njerin, të ndërroze, ne kështu Allahu xhallahu nderoj këtë njerëri me ato dekratat shumë tëa që ai vesh në afa i ka thënë Allahin xhenet. E na sdim realisht ju e si bien qe pun gjashta kemi nje perde te ksoi dunias qe nuk mund te shojm po ne lillallahu xhalleu ala qe zoti te bareka utrat na ban me vërtet faktor te permirsimit e stabilitetit et na ban te dhembshum per njerjet et mshirshum na ban msus e uzues e shambull lillallahu xhalleu ala qe allahut na ban gatat qe njerjet per shkak te fjalve tona veperve tona angazhimeve tona ta dojne allahut pejgamberin sallallahu alaihi sallallah. dhe lillallahu xhalleu ala qe zoti na ban qe me vërtet vëtëm vdekja tjetë një ndarë se një perde që në ndam me pa që Allah në ka përmtu nga gjenetit e ti dhe nga mirësit e ti dhe nga begati dhe dekorimet që Zotë Gjellau i ka pregati për ta që kanë qenë si kur sa i ka kërku për t'yna Allah Gjellau në bashkur me burat e mirë më dunja në bashkur me ta në ahiret me kaj që përdofën personë të Allah ndëroft, dhe nashem, alla alla Ali, usahim, usallim, në takim nashëm o salamu ala Muhammadu ala Ali o salamu ala Salamu ala